але нас навчають. Немає нічого, що небеса не дарували б тому, хто просить, якщо він вірить і знає, як просити. І якщо Катерина Йоркська домоглася розірвання заручень з Хуаном Арагонським і вийшла заміж за графа Девонського, то і я зможу умовити Генріха, щоб мене віддали заміж тут, в Англії, за друга короля Сера Чарльза Брендона. Вона підійшла до нього і сміливо підняла на нього свої чарівні очі. «Чарзи, ви згодні стати моїм чоловіком?» Він посміхнувся, але, по суті, тільки розтягнув губи, немов забув, як треба посміхатися. Брендон відчував тепло у грудях, але серце його болісно стискалося. Він знав, що доля її вже вирішена». Дивні речі діються у веселій Англії, якщо дівиці почали самі пропонувати чоловіку руку і серце. Вона була надзвичайно бліда. Очі здавалися майже чорними. Чарльзе, не жартуйте, мені дуже важко говорити вам усе це. У такому разі я відповім, що з таким же успіхом ви могли б побажати в чоловіки коня або мисливського сокола, Англійські принцеси ніколи, але моя тітка, Катерина Йоркська, домоглася розірвання заручин із принцом Арагонським уже після того, як Йоркська династія була замінена тюдорами, а Іспанія втратила інтерес до неї. А її шлюб з Вільямом Кортні. Він усе-таки був вельможою, сімнадцятим графом Девонським, і його родовід був навіть старовиннішим, ніж генеалогічне дерево плантагенетів. Я ж простий, нетитулований дворянин. Але ви, друг короля, ви одна з найвідоміших фігур в Англії. Генріх навіть сватав за вас справительку Нідерландів? Справді, сватав. Але вона виявилася досить розумною, щоб рішуче відкинути цей шлюб. Родова гордість не дозволила їй такого мезаліансу, і її честь залишилася на висоті. «Ви щодор, і родова честь для вас повинна бути вищою за бажання. Згадайте, ви англійська принцеса, і маєте бути прикладом для будь-якої іншої жінки цієї країни». Який холодний у нього голос. Мері раптом відчула себе школяркою, яку вочитою строгий учитель. Їй стало так соромно, що захотілося втекти, але вона завжди була впевнена в собі і не хотіла здаватися. Досить вже говорити нісенітниці. Думаєте, мені приємно принижуватися? І хіба ви самі не дали мені зрозуміти, що кохаєте мене, коли кілька хвилин тому так цілували, коли так хотіли мене в хоглі? Так, саме хотів, відповів він. Його лякала і дратувала її наполегливість, адже її бажання змусити його зрадити королю і погодитися з нею, нареченою короля Франції, могло зруйнувати все, чого він досягнув. Більше того, загрожувало йому плахою. І він вирішив збити з неї пеху, поставити на місце. «Міледі, ви праві лише в одному. Я хотів вас». Хотів, як кожен здоровий чоловік хоче гарну, податливу жінку. Але бажання з'являється і швидко зникає, щойно його задовольняють. І якщо я не здобуду вас, на світі є багато інших жінок, з якими я можу одержати ті ж задоволення, що із най'яснішою принцесою. І без найменшого ризику для себе дозволю собі помітити. Що ж стосується кохання, я не кохаю вас. «Моя відданість його величності вашому брату важить для мене значно більше, ніж легкий флірт із маленькою безсоромною мері». Він миттєво замовк, коли вона раптом з усієї сили вдарила його по щоці. Від удару з нього навіть злетів берет. «Ого!» – присвиснув він. «Ваша високість ще й забіяка!» Вона накинулась на нього, штурхала його, била кулаками, кричала, що ненавидить його. Брендон піймав її руки за зап'ястя, швидко озирнувся. Бракувало тільки, щоб на леман звіглися люди. Чарльз кілька разів із силою струснув її. Ану, тихо, згадайте, хто ви! Не ганьбіться!» Вона важко дихала, не маючи сили підняти голову і глянути на нього. Чарльз обережно відпустив її, Підняв берет із землі, обтрусив. Вона усе ще стояла, схвиливши голову, Така тендітна, смутна. Серце Брендона розривалося від жалю до неї, Але він боявся виявити хоч якісь почуття, Адже тоді його пристрасть і тяг до неї Звели б нанівець все, Чого він домігся своєю різкістю. Міледі! «Я не хочу вас бачити! Забирайтеся геть!» і Він одягнув берет, поправив ланцюг, що збився на бік. «Повірте, ваша високість, мої слова не заподіють вам шкоди. Ви стали надмір самоупевненою, і потрібно було поставити вас на місце, поки у вас не почалися великі неприємності». І в мене також відзначив подумки придворний. І все ж, коли він зробив кілька кроків, вона покликала його, не повертаючись. Тихо, тихо. «Чарльз!» Він ледь розрізнив її голос і, зупинившись, нервово зітхнув. «Ох, уже ці перепади її настрію! Я сама увага, принцесу!» Вони так і продовжували стояти спиною один до одного, коли Мері сказала. «Чарльз, мені просто...» Дуже гірко, що ти не кохаєш мене. Хвилюючи і незвично, коли такі слова зриваються з уст най'яснішої сестри твого короля, яка виросла і стала справжньою красуною в тебе на очах, стала жагучою, звабливою. Чорт забирає, він знову відчував ніжність до неї. І коли заговорив, голос його навіть трохи тремтів від надміру почуттів. Я не вартий вас, моя принцесо, і ви не праві. Як друг, як брат, я дуже люблю вас. Я буду відданий вам, захищатиму і оберігатиму вас. Будь-якої хвилини ви зможете розраховувати на мене. Він повернувся, подивився на її понеклі плечі, пасма волосся, що розвивалася на сонячному вітрі. Ти будеш моїм другом, Чарльзе. Від усього серця, я присягаюся тобі Вона так і не повернулася Бо не хотіла, щоб він побачив її обличчя Аж ніяк не смутне, а уперте і рішуче Ні, вона Тюдор А вони славляться своєю завзятістю в досягненні поставленої мети Що ж, нехай вони знову повернуться до дружби А там? Брандоне, ти можеш бути спокійний я не поскаржуся, Хелу, на своє злиденне утримання. Чарльз немов прокинувся.